Kapittel 23 Så sa Biliam til Balak, «Bygg syv alter for meg på dette sted, og gjør i stand syv okser og syv værer for meg på dette sted.» Balak gjorde straks slik som Biliam hadde sagt. Deretter offret Balak og Biliam en okse og en vær på hvert alter. Og Biliam sa så til Balak, «Still dig ved ditt brennoffer, og la mig gå.» kanske Jehova setter seg i forbindelse med meg og møter meg. I så fall skal jeg visselig fortelle deg hva han måtte vise meg. Så ikan til en naken høyde. Da Gud satte seg i forbindelse med Biliam, sa han til ham: "Jeg stilte de 7 alterne opp i rader, og jeg ofret så en okse og en vær på hvert alter." Jehova la da et ord i Biliams munn og sa: "Vend tilbake til Balak, og dette er hva du skal si." Han så tilbake til ham. Og se, han og alle Moabs fyrster sto ved hans brennoffer. Da framførte han sitt ordspråkaktige utsangen og sa, «Fra Aram prøvde Balak, Moabs konge, å føre meg, fra fjellene i øst. Kom, forbann Jakob for mig Ja, kom, fordøm Israel. Hvordan kunne jeg forbanne dem som Gud ikke har forbannet? Og hvordan kunne jeg fordømme dem som Jehova ikke har fordømt?» for fra toppen av klippene ser jeg dem, og fra høydene skuer jeg dem. Der bor de i telt som et folk for seg selv, og blant nasjonene regner de seg ikke. Hvem har angitt antallet av Jakobs støvkorn, og hvem har telt fjerde delen av Israel? La min sjel dø i rettskaffende stød, og la min ende siden bli som deres.» Da sa balaak til Biliam, «Hva har du gjort mot meg?» Det var for å forbanne mine fiender jeg hentet deg. Og her har du velsignet dem over all måte." Da svarte han og sa: "Er det ikke det Jehova legger i min munn som jeg skal være nøye med å si?" Så sa Balak til ham: "Jeg ber deg, kom med meg til et annet sted som du kan se dem fra. Bare det ytterste av dem vil du se. Du vil ikke se dem alle. Og forban dem så for meg derfra." Så tok han med til sofim til toppen av Piska, og gikk i gang med å bygge sju altere og offre en okse og en vær på hvert alter. Deretter sa han til Balak, «Still dig her ved ditt brennoffer, og la meg for min del sette mig i forbindelse med ham der.» Jehova satte sig da i forbindelse med Biliam, og la et ord i hans munn og sa, «Vend tilbake til Balak, og dette er vad du ska si.» Så kom han til ham, og se, han sto ved sitt brennoffer, og Moabs fyrster var sammen med ham. Da sa Balak til ham, «Hva har i Jehova sagt?» Han framførte da sitt ordspråkaktige utsagn og sa, «Reis deg, Balak, og hør! Lytt til mig du Sippors sønn!» Gud er ikke et menneske så han skulle lyve, eller en menneskesønn så han skulle føle beklagelse. Har han selv sagt det, kommer han ikke da til å gjøre det, og har han talt, kommer han ikke da til å utføre det. «Se, jeg er blitt hentet for å velsigne, og han har velsignet, og jeg omstøter det ikke.» Han har ikke skuet noen mystisk kraft mot Jakob, og ingen vanskeligheter har han sett for Israel. Jehova hans Gud er med han og en konges høylyte hylles der i hans midte. Gud fører dem ut av Egypt. En villokses raske framferd har han, for det er ikke noe ulykkebringende trylleformular mot Jakob.» Heller ikke noen spådom mot Israel. På denne tid kan det sies som Jakob og Israel, «Hva har ikke Gud utrettet?» «Se, et folk skal reise sig som en løve, og som løven skal det løfte sig. Det skal ikke legge sig ned før det kan ete bytte, og blodet av slagene skal det drikke.» Da sa Balak til Biliam, «Hvis du på den ene siden slett ikke kan forbanne ham, så skal du på den andre siden slett ikke velsigne ham.» Biliam svarte da og sa til Balak: "Talte jeg ikke til deg og sa: Alt det Jehova taler, det skal jeg gjøre?" Så sa Balak til Biliam: "Jeg ber deg, kom! La meg ta deg med til enda et sted. Kanskje det vil være rett i den sanne Guds øyne, slik at du virkelig forbanner ham for meg derfra." Dermed tok Balak Biliam med til toppen av Peor, som vender mot Gershimon. Så sa Biliam til Balak: «Bygg sju altere for meg på dette sted, og gjør i stand sju okser og sju værer for meg på dette sted.» Balak gjorde da slik som Biliam hadde sagt, og han gikk i gang med å offre en oks og en vær på hvert alter.